Det er det, man hører. Hvad, man ser. hvad Roskilde, er det, Rådskilder er stadig klar til at Via satellit live for Årets Roskilde Festival. Danmarks Radio præsenterer stolt De Sprøde Heste, Sine Dingfest og Anders brejhold er De Sprøde Heste. Sine? Anders? Og det er at komme herover til Hejnet, over i står. Jeg står og kigger ud på øh, det, der hedder Ovalen på Roskilde Festivalen, ikke? Ja. Og der ligner, øh, altså det er ikke så slemt, som man kunne tro. Altså midt på, hvis man forestiller sig sådan en, øh, en plads, ikke? Mm. Så er der boder, der er telte, der er selvfølgelig nogle lukker. Øh, og så er der nogle mennesker, der øh, går i nogle bar, og øh, nogle forskellige barer ved at rydde op, ikke? Ja. Og ude på pladsen, der er der så midt i pladsen, altså det er, hvor man kan se, det er der, hvor folk går mest. Meget mudder, og, og, og der er lagt flis ud, så hvis man prøver at redde det værste mudder, ikke? Mm. Så øh, på resten af pladsen ligesom ude i siderne, så er der grønt græs, som faktisk ikke er ud til, eller der er jogget ned. Og så ligger der så affald over alt, som er ved at blive fjernet også, ikke? Mm -hmm. Er det ikke vildt? Jo, men jeg er faktisk meget overrasket over, hvor pænt det ser ud. Det må være, fordi at Roskilde Festivalen er gode til at rydde op. Men øh, jeg vil sige, lige nu står jeg der med græs og mælkebøtter under fødderne, og det havde jeg da absolut ikke forventet. Ja, sandaler ikke mindst. Ja, klipklapper. Du, du har da taget klipklapper på i dag. Ja. Øhm, jeg tror godt, at vi kan sige, at øh, festivalen kommer ordentligt i gang i går. Der øh, var proppet på øh, alle scenerne, vi har netop vi hørt, at Tim Christensen gav en øh, fantastisk koncert nede på øh, det, der hed Grøn Scene en gang, eller det er et grønne telt, bliver jeg så ved med at kalde det, fordi at, øh, jeg kan ikke finde ud af, hvad de hedder, alle de der nye navne, de lavede om for et par år siden, ikke? Men, øh, og så Josh Stones var jeg nede og se meget lidt, hun var øh, meget, meget, meget lille derfra, hvor jeg stod, og så øh, hørte jeg meget, meget, meget lidt kogne, Men fuck, hvor var det højt. Ja. Og de spillede af... Øh, Altså, de spillede jo meget godt, ikke? Men, men jeg, jeg, det er bare ikke mig. Men øh, jeg går ud fra, at det var godt. Vi har jo faktisk øh, Jonathan, vores anmelder, 14 år Jonathan, som faktisk var inde og møde bandet. Det var ikke noget, der var planlagt, men det kom han til i går. Han skal både øh, fortælle om det møde, og så skal han også øh, give en anmeldelse af koncerten i går. Det er rigtigt, men det skal også handle om andet end Roskilde Festival. Vi får nemlig besøg af Kjell. Og Kæld, han har, var det 16.000 viskelædere. 16.116 viskelædere. Det er i vores... Øh, skal vi kalde det følgende... Nej, det kan man ikke sige. Vores ja. følgetong. Vores samlerfølgetong. Som, samlerfølgetong. Tak, om, yes, øh, om, om om samler er med. Øh, og hvis du sidder derude og samler, så vil du nok i dag tænke, hvorfor er det ikke mig, der ejer 16.116 viskelædere? Herfra kan jeg se, der øh, er et viskelædere, Kjell nemlig det som er på størrelse med øh, en mindre parcelhus. Mm. Så stort er det der øh, viskelædere. Der er to af dem, kan jeg så se nu, som netop er blevet kørt ind på en ladevogn øh, på pladsen. Men det skal også handle lidt om, lidt om, musik. Vi får nemlig besøg af Danske Nephew, som skal optræde i dag på festivalen. Og de kommer og opsøger også mellem kl. 11 og kl. 12. Og det er dine spørgsmål, vi har tænkt os at stille Nephew, fordi at, du har stadig chancen, hvis du har et godt spørgsmål på frinsk-dr.dk. Kan du skrive til, hvis du har et spørgsmål til Nephew. Ellers er der vel ikke så meget andet, end at sige, at øh, der er nogenlunde blå himmel over Roskilde. Det vælter ikke ned, men altså, der er ikke mange andre end øh, mig, eller Anders og jeg, og nu øh, Kelt, der er kommet med viskelæderne, der er vågnet i Roskilde. Så det kan godt være, at vi lige skal stille en plade. Lad os det. Mail til de Danske stjerling, hører du i de sprøde heste. god morgen. Morgen. Og velkommen til programmet. Tak skal du have. Du er tydeligvis ikke fast, fast festivalgang, er du det? Nej, det er ikke. <laughs> det er min debut herude. Lad mig beskrive, Kjeld øh, har et par flotte, rene kobberbukser på. En øh, flot øh, stribet skjorte med Nystrøen. forskellige farer. Nystrød, ja. Med blandt andet lyserød, der er noget lyseblåt, der er cool. og der er hvid i denne ret flot skort. Og så et par øh, flotte, italiensk håndsyde sko. Er det er korrekt beskrevet? Jo, det lyder meget rigtigt. Men Kjeld, vi smedte dig også ud for festivalen lige så snart, da vi har set din samling, så så Kjell, Kjell. Vi kan nok, nok ikke få så meget ud på dig. Du har været der i 10 minutter, eller her i 10 minutter. Hvad synes du om Roskilde? Det, øh, det er meget fascinerende. Stort. Ja, jeg var meget overrasket. Jeg har ikke været før. Okay. Grunden til, at du har her, det er fordi, at øh, vi leder jo efter samlere. Og så havde vi hørt, at øh, der bor en fyr nede i Solrød. Han har jo hørt nogle solcenter i blandt andet Solrød og i, i Havdrup. Øh, og han samler også på par og fortæl os, hvor mange viskelæder du har. Der ja, er 16.116 forskellige. Hvornår har du sidst talt dem? Det vil været mange år siden. Det er så stort arbejde. Så øh, jeg prøver at holde lidt, lidt regnskab med det ned, når der kommer nye til. Hvor har du dem øh, liggende henne i huset, alle de her viskelæder? Jeg har været så smart, at jeg har opbevaret dem hjemme med mine forældre, så de ikke fylder hjemme med mig. <laughs> <laughs> og der, hjemme med mine forældre har det faktisk sit eget værelse, hvor de står fremme i, i glasskab og sådan noget. Det skal de have igen? Dine viskelædere, dine 16.116 viskelædere, har sit eget værelse? Ja. Prøv beskrive det. Jamen, der står en masse skabe, og øh, der står de så frem, nogle og så øh, er der efterhånden også kommet mange papkasser til os, fordi det simpelthen fylder så meget. Men altså, hvor meget fylder det 16.116 viskelædere? Der står, jamen der står to kæmpe skabe med, med 11, 11 hylder i hver, hvor de bare står så tæt som dominofrikker. Altså, så er der et par ekstra skabe, og så er der vel 10 papkasser efterhånden, som bare er proppet med viskelæder. Kjell, har dine forældre nogensinde været lidt bekymrede for dig? Ja, det har de nok, men ikke, ikke omkring det her, tror jeg. <laughs> Kjell, prøv at åbne din pose engang, gang. du har taget en, en, en stor plastikpose med. Og ud af den vælter der cirka, hvor mange viskelæder? Jeg tror, der er en 3-400 her. Og det er jo, skal jeg sige, ubrugte viskelæder. Alle sammen er ubrugte, og det er det hele ideen her ud på? Ja, hele samlingen er, er ubrugte. Og altså, hvordan samler du? Du samler, på, øh, samler du efter form, samler du efter farve, duft? Alt. alt, alt alle viskelæder. Der og er ikke no noget specielt. Altså, det eneste krav er, at de skal være forskellige og ubrugte alle sammen. Det du sige, du har ikke du har ikke to ens viskelæder? Det har jeg, men de er ikke talt med i de 16.1916. Hvordan kan du huske det? Det ved jeg ikke. Det kan jeg bare. Det vil sige, at hvis jeg nu... Øh, altså, du kan jo have for eksempel et viskeleder, som er en model af Sverige, hvor at øh, og Gøtteborg og Hamstad og alting er, er tegnet ind, ikke? Du kan 100% sværge, og du har i to af dem her. Ja. Det kan ske en gang, men jeg får købt forkert, men altså, kan jeg, så tjekker jeg det i sammenligning. Kjell, øh, Kjell hvordan, hvordan startede det her egentlig? Jeg ved det ikke helt. Altså, jeg tror, det er noget, noget at gøre med, at da jeg skulle begynde i skole, øh, som en lille knægt, så fik jeg nogle visklæder, og så endte øh, så jeg ikke at bruge dem, og dem til side, og så efter så tog det om sig, så, og så, så fik jeg flere og flere, og en dag, så jeg så, der en en rekord i, i Guinness Rekord på på visklæder, og sætter mig for dem, jeg slog, og så, så gik jeg i krig. Hvad, hvad var rekorden? Åh, dengang tror jeg, den var på øh, 2400 eller sådan noget. <laughs> Må jeg så spørge, og det er måske dårligt researchet også, men er du øh, den, der har verdens største samling af viskelæder så? Den har været registreret i uh, Guinness Rekordbog i, i 16 år, og så for uh, to år siden besluttede uh, Guinness Rekordbog, at, at de vil fjerne rekorden, de reducerede en masse rekorder, der er røg samling af viskede og så blandt andet. Så den er ikke slået siden, men altså har været i, i 16 år. Det synes jeg er noget svineri egentlig. Og med et øjeblik, uh, altså de har den, og med et øjeblik, ja. så skal vi uh, lige, vi skal... Vi skal snakke om de ja, her det, det viskelæder. Vi bliver nødt til ja. at få dem beskrevet lidt, og så kan du lidt senere på vores hjemmeside, i fransk til billeder af Kjelds samling. Yes, it oh, is it of cool. Inden vi skal se og røre og beskrive de her viskelæder, ikke? prøv at mm -hmm. se, hvordan det lyder, når man slår i viskelæder. Og jeg skal altså lige sige, at det her viskelæder, det er lige så stort som en bærbar computer. Prøv at, det lyder som noget helt andet. Ja. ja, det lyder som en, der får et klappe i røren. Ja, det kunne det faktisk godt være. Hvorfor, Kæld, samler du på de her viskelædder? Jamen altså, jeg, jeg er blevet bidt af det, grebet det. Ja, så er det gået lidt sportigt at bare få flere og flere. Men Kjeld, hvordan bliver man bidt af at samle viskelædder? Jamen jeg ved det da ikke, altså. <laughs> hvordan kan du huske dit første viskelædder? Nej, det kan jeg ikke. Kan du huske det sidste, du har fået i samlingen? Ja, det kan jeg godt. Det er nogle af jeg lige har købt i, i den her uge i Tyskland. Så du simpelthen på rejser rundt i verden efter viskelædder? Så tåsede jeg heller ikke, altså, jeg, har, jeg har for mange lande. Jeg har for 28 lande. Så, okay. så der er for, for mange lande, men ikke alle sammen nogle jeg har købt det. Nogle venner men, bekendte også har købt det. Men hvad for nogle kvaliteter sætter du højst ved viskelæder? Altså, jeg kan huske, da jeg var teenager, så samlede jeg også på viskelæder, og så samlede jeg mest på viskelæder, som var med noget, der hed Bobby og Kate, som ligesom var sådan den slags nuser, eller hvad man skal sige, ikke? Og så gik jeg også meget efter duften, synes jeg også var rigtig dejligste at duftede i Europa. Hvad for nogle kvaliteter sætter du højst? Der er ikke nogen, jeg sætter, sætter højest, altså jeg vil jo godt have alle sammen i, i, i min samling, ikke? Men selvfølgelig er der nogen, der er sjovere end, end andre, øh, altså sjove figurer, end, end bare sådan almindelig traditionel viskelæder. Ikke? Hvad er dit yndlingsviskelæder? Ah, det er nok øh, de store her på, på 5,8 kilo. Men kan du ikke prøve at beskrive, hvis øh, synes, at vi skal prøve at fortælle, hvad det her er for et viskelæder, hvor du har fået det fra? Det er jo et kæmpe, kæmpe viskelæder, som sagt 5,8 kilo, øh, som jeg har, har købt til 2.000 kroner stykket. Og... Øh, Ja, det, det har været udstillet. Det, det er simpelthen brugt som reklame for, for producenten af viskelæder. Og jeg øh, stod så udstillet i en butik, og øh, så var jeg jo nødt til at have dem. Så var jeg inde og, og snakke med indehæveren, om jeg kunne købe det. Han undersøgte så, om jeg kunne købe det. Og det kunne jeg, som sagt, for, for 2000. Og da jeg så fik det, så gik der 14 dage, så stod der et stort set med en til i butikken igen, bare med et andet tryk, så måtte jeg også have det. <laughs> Sover du med dem om natten, bliver jeg næsten nødt til at spørge, fordi hvis man giver 2000 kroner, i alt 4.000 for to viskeleder, så øh, må man være ekstremt glad for dem, Ja, det er også men Jeg sover nu ikke med dem om natten. Jeg skal lige sige, at de her viskeleder, det er sådan nogle øh, slags gammeldagsviskeleder, ikke? Ja, som er i øh, udgave, ikke? Ja, som er en retangel, der er lidt øh, skæv på den ene side, og så er det halvt sådan petroniumsgrønt og halvt øh, orange. Kjeld, prøve lige at tage det, for, det, det tilfældige fra bunken, og så øh, beskriv dem, fortæl dem, hvad det er, at, øh, at, at det er, du sidder med, at de her viskeleder, hvor der er sådan 300-400 på vores bord nu der er mange forskellige. Der er en bøger for eksempel, en lille bøger her. Havfrue, en masse tegneseriefigurer. Der er et Guinness rekordbogviskelader, det der deres bogmærke der på det her. Og en rumraket. Ryserbolle spil Som viskelæder. Plader. Dyr. Jamen der er jo der er jo alt det. Altså, så hvor mange penge. Hvis du altså, hvor mange penge har du brugt på viskelæder gennem årene tror du? Det er, nok, det er nok, når vi har nærmet så 100.000, tror jeg, der er viskelæder for. Det, det er noget i den stil. Tænker du nogensinde over, hvis du ikke havde samlet på viskelæder, hvad du så kunne have brugt de 100.000 på? Nej. <laughs> skal vi snakke mere om det? <laughs> Nej. <laughs> Kjell, her til sidst skal jeg lige høre uh, de ældste viskelæder. Hvordan startede viskelæderhistorien? Altså, hvorfor lavede Jeg ved måske godt, hvorfor man lavede det. Hvem opfandt det? Hvordan startede det? Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvem der startede eller opfandt viskelæderen. Der er ikke nogen idé om jeg ved heller ikke, hvornår? Nej, det Kæld, hvor slutter, hvor holder du op med at samle på visekleder? Det ved jeg ikke. Jeg tror jeg altid, vi vil gøre i så større eller mindre omfang. Det, det tror jeg. Det, det er bare blevet en sport, nu skal have flere og flere, ikke? Har du en kerstekæn? Ja. Hvad siger hun til det? Her? Hun er meget flov over det. Kæld, <laughs> hvor det vi siger det ikke Ej, til nogen andre. Det havde er været noget andet, hvis du rent rundt havde en fetish med at gå i babytøj for eksempel. Det havde været mærkeligt. Det er der trods alt ikke lige så mærkeligt, kæld. Nej, så vil jeg til en. <laughs> ja. Kæld, tusind tak fordi du kom. Og god weekend! Hvad skal du lave over sommeren? Kan du høre til sidst? Det ved jeg ikke endnu. Jeg har lige været på en lille ferie, og det jeg skal måske igen, det ved jeg ikke. slutningen af sommeren. Det er fint. Du kan på vores hjemmeside drdk fransk. se Kjeld, og ikke mindst alle de her flotte 3-400 som han altså havde med ind til os i dag. Hvis du kender en samler, send os en mail på fransk drdk en tidligere passager nemlig Loft og City of Dreams. Prøv at den her mailsigne fra fransk snabelagdr.dk, som jo er vores mailadresse. Mm -hmm. Ved I, spørger Lars Toney om der opstilles den famøse karaoke plads igen i år på festivalen, hvor håbefulde og knap så håbefulde nye akvalener og renere kan komme til udtryk? Og ja, det ved jeg, at du ved noget om. Nej, det ved jeg ikke. <laughs> Men det skulle mere være en fikse indgangsvinkel til, at øh, vi jo har et toilet, som vi er de rette ejere af ude på pladsen. Ja. Eller det vil sige, at vi er faktisk ikke de rette ejere. Fordi i går var der øh, nogle drenge fra Adved der, som sagde derefter alt, hvad de sagde der, øh, som vandt et, øh, et festivalstoilet i 24 timer. Ja. Og øh, hvad tid var det, Søren Maguire? Kom lige her over, Søren Maguire. Du er jo vores øh, rullende reporter i går og i dag. Øh, og det var dig, der uden ude med toalettet. Hvad tid, hvilket præcis klokkesællet, gav du dem adgang til toilettet, Fordi de har det jo altså kun i 24 timer. Jeg øh, mener at kunne huske at det var klokken kvart over 10. Så det vil sige, kl. klokken 10.15 i dag, der skal du ud og øh, hente det der toilet igen. Ja, jeg glæder mig. Så er det slut. Så må de ud i hegnet og buske, ligesom alle andre på festivalen. <laughs> jeg kunne godt tænke mig, at vi, altså det, det, det, der skete, det var jo, at øh, vi har sat det ude. Søren bestemte, hvilken campingplads, øh, det skulle stå på, eller hvilken teltleje ude på campingpladsen. Og øh, et døgn præcis. Snakke lidt om, da du kørte, at de vil time deres øh, brug af det her toilet, Altså sige så gør det nu, så jeg ved, altså kan jeg sikkert igen om fire timer, eller? Altså jeg ved, at der var, der var at den første, der gik derinde, jeg kan ikke huske, hvad han hedder, han så meget, meget, meget fuld og meget bagstiv ud. Han, øh, han, jeg tror, jeg sad, han sad derinde i 10 minutter, så sad han simpelthen bare, så kom han ud, så stank der på hele festivalen. Men han var glad, han var tilfreds, da han hans festival, at han kunne sidde ned og, og hykke sig derinde. Øh, men jeg tror, jeg, altså, jeg kunne godt, de, de talte om, at de ville invitere nogle venner over, øh, så jeg frygter lidt for at skulle hente det der toilet om, om ikke så længe, men... Altså, så kan de, så kan de selv gøre det, ikke? Og Søren, det er ikke dig selv, der skal, der skal, der skal altså, flytte det her toilet, vel? Altså, for jeg mener, øh, det er ikke, ikke noget, der er nemt at flytte rundt på, sådan et fyldt festivalstoilett? Nej, men altså, hvis jeg ringer til nogle stykker fra min lejr, så kan de godt komme ind det, så stiller vi ned til os, og så skal vi sørge for, at de får det tilbage på mandag morgen i fuldstændig ringgjort tilstand. Søren, øh, jeg synes bare, du skal begynde at luske ud mod campingpladsen, for der er rundt regnet, skal de regne den her time, der er cirka... Tre kvarter. Tre sådan? Så er der en halv time, så er der minutter. Det er minutter. tre kvarter af minus syv minutter. Ja. Ja. Er det så ikke? Jamen, det, det giver så? Ja, det giver så 38 minutter. Så er der 38 minutter, passer det? Ja. Til at øh, der er sidste gang på toilettet. De mails. Det er vel ikke nogen overraskelse af det her, det er bare amerikansk radiomusik. Radiorock, de hedder Sheffield, mm -hmm. og nummeret hedder Mens To Live. <coughs> Jonathan. Velkommen til dig. Altså, øh, i fredags, der vandt din storesøster to billetter til Roskilde Festivalen her i De Sprøde Heste. Og hun blev rigtig, rigtig glad, fordi hun havde nemlig en lillebror, der hed Jonathan, på 14 år, som var Kornfan. Og så kunne hun nemlig til ham med til Roskilde og til Korn. Og Jonathan, nu sidder du her, og du ligner næsten en, der er mere død end levende. Fortæl mig lige, hvad, hvad, der, hvad der skete? Altså, jeg har bare ikke fået nok sjovn, jeg har vundt inden og sådan noget, så kunne jeg ikke falde i igen. Så det er to hundrede stykter at falde i sjøen. Jonathan, du er 14 år, ikke? Ja. Du har formentlig ikke rødt alkohol i går, vel? Nej. Og prøv høre, du ligner en... Altså, hvis du havde været en voksen mand omkring de 30-31 år, ikke? Så øh, ville man nogen... Så hvis man ser ud som dig, ikke? Så ville man ligne en, der havde drukket <laughs> nogenlunde 7.000 kasser øl. Du ja. ligner virkelig en, der har monster tømmermænd, men det har du ikke, vel? Nej, der er jeg ikke. Jeg var træt. Men hvorfor har du kun sade to timer? Der, altså, det, det er lige det, jeg sagde. Jeg kunne ikke forlige søvn. Og <laughs> derfor kunne du ikke det? Der var for meget larm, og vi har sådan nogen, der bor lige ved siden af os. De larmer alt for meget... Jonathan, jo. vi skal lige sige, at første gang, vi så dig, da du sammen med en der kom ned for at hente billetterne tidligere på ugen, jeg tror også der kom du i en kilt, sådan en skotskilt, ja. du kom i en korn-t-shirt, ja. i en ø, stor sprød kasket og store solbriller, sådan en kasket og solbriller, og så havde du nittearmbånd på. Ja. Ø, og jeg er mega korn-fan, I går... Der, der spillede der, ø, korn, jo. Ja, og der fik vi arrangeret det sådan, at ø, Søren Maguire, vores mand for p Musiknyheder, skulle ind og interview ø, forsangeren Jonathan Davis, og du kom med. Ja. Prøv lige at fortælle os. Hvad skete der? Jamen så altså, vi gjorde det, at... Øh, der var lidt problemer med at komme ind først. Fordi at, øh, jeg havde ikke det rigtige armbånd. Og så kom øh, først på sidst der fedt. Han kom gående forbi. Og så øh, kom vi så egentlig ind. Fordi, at der kom en eller anden dame ud og sagde, at det så var okay. Må jeg lige sørge med at høre, øh, hvordan alle, kom ind i sådan et rum? Altså, var det sådan noget presse noget? Sådan et interviewrum, eller hvordan var det? Nej, jeg tror bare, det var sådan et sted, hvor man kunne sidde og slå af. Der var nogle sofaer og nogle stole. Og hvad skete der så? Ja, så sad vi så derinde i cirka 5 minutter, og så kommer han. Hvem er han? Jonathan Davis. Og hvem er det, han er? Han er Forsøgeren for Korn. Og hvordan ser han ud? Han har sort hår, og jeg tror, han havde jogging-set på i går. <laughs> virkelig it, rock and roll type der. <laughs> Men han, altså normalt ligner han jo virkelig sådan en, altså en rock-rock-rock-stjerne med masser af ringer, og en lille armbånd, og sort hår, og sort sminke på, ikke? Jo, oh, det gør han. Men, Eller ikke lige i sort sminke. Det tror jeg ikke lige. Jonathan, du skal altså lige vågne op. Prøv lige at, nu er du, du er live i radioen, så prøv lige at mande op her. Du skal <laughs> ja. ikke sidde og gæve i radioen. Prøv at ja. fortæl, prøv lige, prøv at fortælle, hvordan du havde det i går, da du kom ind. Øhm, hvad er det første, han gør, da han ser dig? Han, øh, altså, han giver mig hånden, og så øh, spørger hvad jeg, hvad, om det er mange, der skal lave interview Så siger jeg, det ikke er det. Så øhm, siger jeg bare, at jeg bare skal hænge ud. Og, og hvad så? Det synes jeg bare var sig nok. Og så spurgte han, hvad jeg hedder, og så sagde jeg mit navn. Og det synes jeg var sejt og sådan noget. Og ja, fordi han, han hedder det samme. Ja, han går også godt lide min kilde og sådan noget. Og hvad, prøv lige at forklare, hvad skete der med dine knæ, da han kom ind i rummet? Jeg rustede, jeg tror, jeg ved ikke, om det var nervøsitet eller om jeg frøs. Men jeg, jeg, jeg rystede i hvert fald. Jeg tror måske, det er nervøsitet, men det er også okay, Jonas. Fik, uh, fik du alle dine autografer og, og, og, og hvad hedder det, uh, hvad snakkede I om? Du snakkede I bare de kort, hej hej, uh, flot. Ja, yeah, yeah, men jeg fik lige lov at stille et spørgsmål, det var hvad hans yndlingskydsefilmer. Hvad svarede han? Han svarede Ivo det to og så den nyeste han som jeg set det var The Texas Chainsaw Massacre. Og, og det er nogle film, som du også synes er fede? Jeg har ikke set Evil Dead to, så det skal jeg ikke kunne sige. Men altså, hvad, var, det, var det godt at møde ham? Var du, er du større kornfan nu, eller var han arrogant og irriterende, eller hvordan? Han var meget snaksagelig og meget flink, men jeg er helt klart blevet en større kornfan. Det er noget af det største, man kan komme ud for. Jonas, hele ideen her, det var jo faktisk, at du skulle anmelde koncerten for os, men så skete det her i går aftes, ja. som jo er mere interessant for dig, kan man sige koncerten, det egentlig var. Men, men, men prøv med, med dine egne ord kort, at fortælle, Anmeld koncerten. Det var øh, helt vildt fedt. Der var helt vildt god stemning. Og Altså de spiller nogle af de bedste numre, som bare er til at få det hele gang i. Altså ekstrapladet har jo givet dem er det fire ud af seks stjerner tror jeg. er. hvor, hvor meget er du givet dem ud uh, af seks heste? Seks. Seks heste ud af seks mulige heste. Hvor mange mennesker var der? Det er ja, 30, 30 <laughs> ja 34 stykker. 34.000. hvad skal du se resten af festivalen? Mm, øh, jeg skal se, jeg ja, har i dag i hvert fald. Der skal jeg se. Hvert fald. Øhm, nu vågner du op igen må du så, Nu Nej. falder du ind i en trance igen <laughs> Jeg skal se Slipknot og Miss Super Jonatan, tak fordi du kom Og øh, fortsætter et god festival Og så op. skal du altså lige få dig lidt show ja, Pas nu på dig selv, ikke jo. Det er godt jo. Hej. Madonna og Holiday hey. I dag er faktisk en stor dag Sådan rent konkurrencemæssigt Fordi vores lokalmesterquiz jeg skulle lige have en øh, halv op der og en, øh, kop, du bror, kaffe. Og en ja, kop kaffe. Jeg og... Det er i dag. <gudder> du ikke, det, jeg ikke sige det, Jeg nu. I dag, øh, der skal vi jo til den store afgørelse i vores lokalmesterquiz. Vi har jo hele ugen dystet i lokalviden hernede fra Roskilde Festivalen. Og på mandag sender de sprøde heste fra Bornholm. Og så vil vi jo gerne besøge nogle glade lyttere, ligesom vi for eksempel lige har haft besøg af Jonathan. Så derfor så øh, kan man vinde i dag et Luxus weekend ophold fra på torsdag til på søndag i Rønne. Ja, det er faktisk på, på øh, Rettigson hotellet som ja. ligger i Rønne ligger ude i skov, og det er et dejligt ophold på Bornholm er en dejlig løb på den tid af året, vi ved det fordi at Anders en massen, som jo er den tredje hverdag i programmet, ham skal jeg over hente på mandag og så er han med i radioen for mandag ikke? Jo. og øh, det er altså det præmien er, en luksus forlænget weekends på Bornholm med afrejse fra København torsdag og så kommer du hjem igen søndag. Men vi skal jo have fundet øh, en vinder, som kan, kø, som kan svare rigtigt på det sidste af de seks spørgsmål, vi får øh, stillet i dag. Og hvis du tror, at du har en øh, chance for at vinde, fordi du ved rigtig mange ting om Roskilde, og hvis du har lyst til at øh, have en luksusweekend på Bornholm i næste uge, så kan du ringe til os nu på 73x20. 73x20. Peter's ugen går i denne uge, det er jeg Bayer hedder det. Det de De, der de, de hedder Bayer. Ring til os 703*20 og øh, tilmeld dig Det kan være dig, som meget simpelt og måske også uretfærdigt løber af med et forlænget luksusophold på Bornholm i næste uge. Nu er på træningen med Herresdal klokken er 10. Det man hører, kan man se. Hvad så, Roskilde, Øster? Via satellit live for Årets Roskilde Festival. Danmarks Radio præsenterer stolt De Sprøde Heste, Sinilæk Fest og Anders regnhold er De Sprøde Heste. Vi sender direkte fra Danmarks Radios område i øh, det, som hedder Mediebyen øh, på Roskilde Festival. Og øh, er ud til. Øh, Ja, det er, hvor vi sidder, der er det område, der hedder Uvalen. Det er et sted, hvor folk blandt andet kan få noget at spise. Og så er der et chill -telt, tror jeg det hedder. Altså, hvor der bliver spillet blide elektroniske toner. Så det er egentlig ikke et område med en stor scene, hvor det brager ud med rock and roll natten lang. Og øh, vi sidder her og siger sammen med Kim. På Kim, eller? godmorgen. Kim, øh, du sidder her og nyder dagens første øl, og du har lige fortalt mig, at det er 26. gang, at du er her træk. Så øh, vi er ret rutineret, kan man sige. Ja, det er da i den grad. Hvor mange mennesker er I, der har er en hel flok, der har været sted samtidig? Altså, vi har kun to tilbage, men altså, vi har været op på en 7-8 stykker. Øh, men det er begyndt sådan at falde fra for en ja, 7-8 år siden. Og det der med at tage en, en øl nu klokken 10 om morgenen, det, det er simpelthen bare med at komme op på den hest man faldt af i går, eller er. Lige præcis. Vi var da de første i som derovre. De nåede knap nok at få knappen ned, så vi var der. Jeg kan Kim. så sige, at I er ikke er de eneste. der kan se det bord. Der er faktisk ind til flere borger nu, som Kim følge efter. Kim, du er måske ikke den yngste øh, deltager på festivalen. Du er heller ikke den ældste, men du er 45. Øh, du fortalte mig før, at I var nede og sætte deres telt mand, op deres telt mandag. Morgen var jeg øh, herude og sætte teltet op. Men du har ikke sovet her? Øh, kun i nat. Men altså, vi øh, har ikke, øh, hvis du lyst til at være nu. en hel uge. Det synes jeg lige rigtigt. Altså, man kan også se, at det er først og fremmest uh, unge mennesker, ikke, der er hernede, helt uden og ud. Bliver man træt af det, når man har været 26 år i træk? Uh, ja, altså, man kan jo godt mærke galderne. Den, den trykker lidt. Det, det er helt klart. Og så, når man skal gå rundt her i smatten her, det uh, tager også på det. Så jeg synes, at fire dage er rigeligt. Så, uh, men uh, det, der bliver brugt det et pernodilo undervejs også? Nej, nej. Vi nej, nej. tager en øl i Grutineret unge herrer, kan I have en uh, fortsat god festival, og tak fordi, at, at vi må forstyrre Og med et øjeblik, Signe, ikke? Mm. så uh, skal vi stille om til Søren Maguire. Det er vores mand, som i går var ude på uh, campingpladsen, øhm, og har toilet. Ja. Et toilet, som nogle uh, glade mennesker kunne have et døgn. Ja, men uh, det uh, toilet har de helt sikkert været rigtig, rigtig glade for i et døgn, fordi uh, alle folk, som bare har været på nærmest smidt tæt på en festivalsplads ved, hvor dejligt det er at have et, et, et privat toilet. Og ikke mindst også et øh, rent toilet, fordi det var jo altså ubrugt. Det var helt fruligt, da vi øh, afleverede det. Hvordan det ser ud nu? Hvor meget er det er blevet brugt? Og de lidt kede, kedelige tårer, som sikkert vil komme ned af øh, dem, som har haft det i kender. Det finder vi ud af, når vi stiller op til Søren Maguire, vores reporter lige om lidt. Filur sammen med Nelly og All Right. de har jo hørt på øh, festivalen her en del gange efterhånden. spiller dog ikke i år. Jeg tror faktisk, at i hvert fald en af dem spillede i går nede ja. i tubor Nemlig, det var DJ set lidt uden for ja. festivalen, hvor de spillede ja, i det, der hedder tuborteltet. teltet mm. Faktisk kan vi godt afsløre nu, at det var Kasper fra Filur. Og da jeg, jeg mødte ikke, ham, der da jeg mødte ham, ikke? Mm. der var han godt beruset. Det kan vi, lige godt, det, det kan vi godt afsløre med det samme. Men, øh, men tror du ikke, man bliver det af at gæste et tubortelt? Altså, det lyder jo bare, det lyder som, som et sted, hvor man meget nemt kunne gå hen og blive på rumsiden. Allerede for... der, at, at det er et øltelt, ja. øh, bærer navnet for en ølfabrikant, så er det måske... Ja, det er det, jeg mener. Ja, det er godt. Undskyld, sige, ja, det havde, den har jeg ikke fanget. Ved du hvad, til gengæld? Nu er klokken 10.13.57, og om et minut præcis, så er klokken kvart over 10. Søren, og der er der jo nogen, der skal aflevere et toilet. Yes, der er et stygt transportabel lokum, der skal leveres tilbage nu her, øh, ude fra Camping Øst, ude i de fjerne hjørne. Prøv at øh, øh, øh, øh, hvis vi øh, kan øh, Svendt, skrue helt ned på, for, for, for underlægningsmusikken, så kan vi måske høre, hvis vi andre også er stille, hvordan øh, det lyder på en campingplads kl. kvart over 10. Er meget stille, ikke? Det blæser ja. lidt. Er der nogle mennesker derude ude Ja, jamen, folk er sådan, du ved, ved, at vågne op. Og der sidder en gut med en smøg og kratter og mudder af sin kondiskoer. Sin, uh, jeg tænker sådan lidt, er det ikke fuldstændig ligegyldigt i det, det her stadig er ja, et stort smathul? Men sover folk stadig, eller hvordan? S jamen, uh, Tau, som vi talte med i går, som tog imod det her toilet. han uh, har efter sine scoret i løbet af natten og er ikke at finde i sit telt. <laughs> uh -huh. Og så står, der, så står der ellers sådan et par... Uh, har bleefet ben over i, i lejren og, og prøver at vågne op og folk står sådan lidt, og de er godt træt af. De her drenge fra Avedøre Gymnasium, at deres toilet nu skal væk. Er der nogen af dem der kan tale soren? Jamen jeg har fundet Rune. Rune, Vi vækkede Rune, da vi kom herud. Uh, han lå og sov, og Rune, har du, har du, har du været op i nat og lige at, at bruge det her toilet den sidste gang? Ja, det har vi, det tror jeg vi alle sammen har. Vi er lidt demodige her til morgen, at det skal væk, Så det er lidt trist. Hvor meget har I brugt det her toilet? Ja, Nogle har brugt det mere end andre, vil jeg sige. Der er nogen der har bedre væve end andre selvfølgelig, men det bliver godt brugt. Men de talte jo om, at de ville invitere nogle venner over. Øh, har I holdt sådan en toiletfest ud? det kan man ikke stå, men der har der været nogle stykker. Så hvis der kommer søde piger forbi, så kan de lige få en tur derinde, altså på toilettet? Præcis. Søren, øh, kan du ikke tage Rune med hen til toilettet? Klokken er sådan set uh, 10.15, dansk tid, fredag den uh, 2. juli, og yes. toilettet det skal væk. Ja. Prøv uh, lige at fortæl, beskriv Vi med og dine og, og Runes ord, hvad er det, vi får tilbage? Vi skal først lige have det op. Der sidder den her store hængelås. Og så er den væk. Og så åbner vi. Puhaha. Øhm, det første, der umiddelbart rammer en herinde, ikke? Det er selvfølgelig lige efter lugten af toilet. Er, at der er en eller anden, der har tagget på døren. På indersiden af døren, der står der SNEL. hvad det så end betyder. Det er, ikke så, det er ikke så helt, men gud, altså. Øhm, Rune, hvis du lige kommer med herover i rådøren... I, ja. Det ser da forholdsvis pænt ud. Altså, nu har vi så ikke lige løftet for, øh, for kongen nu, men altså, det der slår mig, det er, at der er masser af toiletpapir tilbage. Der er faktisk en, en hel rulle tilbage. Nu vi se, om jeg kan få den af uden at ødelægge. Der er meget toiletpapir. Har jeg slet ikke brugt toiletpapir? Jeg ved ikke ud fra, der er i hvert fald nogen, der har gjort det. Det har jeg da i hvert fald. Så. Okay, vi tjekker også lige sæben. Nej, der er slet ikke noget sæb i. Det har jeg da det mindste brugt. Øhm... Um, Rune, nu skal vi jo til det vigtigste. Vi skal jo se, hvordan der egentlig ser ud nede. Og nu står vi altså inde i det her toilet. Kan I høre mig derude? Ja. Jeg Godtår. sidder og holder mig for næsen. Yes. Jamen, det tror jeg mig. Det gør jeg også. Du er Søren, du behøver at beskrive det som malende. Nej. Øh, sådan malende beskrivelse. Bare... Bare sig, om der er noget, eller der ikke er noget. Jeg vil beskrive det på den her måde. Jeg har i mine unge dage været backpackrejsende i Asien, og jeg har altså set... Steder på, på landeveje i, ja, ja, ja, i Kampbroke, ja, ja, tak, tak. Der, der var pænderne her. puh her, Rune, kan du spørge Rune Søren, hvor mange, der har, hvor mange øh, mennesker har benyttet sig af dette, dette toilet? Rune, hvor mange mennesker tror du egentlig, der har benyttet sig af det her toilet i de sidste 24 timer? 50 stykker, jeg tror. Er det sådan 50 i alt, eller er det 50 forskellige mennesker, der har været inde sådan 3, 4 gange? 50 forskellige. Hold op. Jeg, jeg synes faktisk, det, jeg synes, det er meget pænt. Jeg synes, det det, det, det, det er ret super. Det er ikke så, så, så, så klamt, som jeg umiddelbart havde frygtet. Ved I øh, hvad? Tusind tak skal I have for alle jeres malende toiletbeskrivs, nu kan jeg næsten ikke øh, klare at høre øh, mere om det toilet. Øh, held og lykke med at få toilettet med hjem, Søren. Jo tak, jeg har fået at vide, at jeg skal slæbe det hele vejen ned til Mediebyen. Husk, husk at holde det vandret, ikke? Høj, høj, høj, høj med det. Farvel. Og held. Du lytter til De Sprøde Heste på B3 som jo sender inden fra bagområdet fra Roskilde. Og, og Anders, jeg har slet ikke fået hørt om din aften i går. Blev det sent? Er du træt i dag, eller hvordan? Nej, jeg har det set meget godt. Jeg mødte jo dig, da du gik hjem ved ja. halv... Ja, 10-tiden, ikke? 11, ja, 11 10. 10. Så gik du hjem, og så tænkte jeg, jamen, når uh, fru Hakkebøf er gået hjem, så må herre her, Hakkebøf også snart gå hjem. Og så uh, drikke jeg lige en øl mere. Og jeg kan sige, at min krop sagde, at du skal blive og drikke mange flere. Du Nå. skal blive her og nyde noget musik men øh, så sagde jeg, nej krop, det skal jeg ikke. Så så tog jeg hjem og sov. Og så øh, siger kroppen nu, eller så altså, siger den så i aften, kroppen. Okay. Anders', Anders krop, okay. det. Så skal den. Men skal det den kan den nok du vel også godt, for de sprøde heste, det, de holder jo fri som de fleste andre, mm -hmm. for det er jo fredag i dag. Yes. Og det der er da jo det gode ved fredag, ud over, at selvfølgelig at du kan gå ud og, og fylde din krop med alle mulige giftstoffer, giftstoffer i aften, øh, og jeg kan tage sommerhus og slå græs og hygge mig, så er det jo også der, hvor at der er en lytter, der kan vinde et luksusophold til Bornholm i mm. næste uge. Det er nemlig sådan, at lokalmesterens sidste sidste udgave, den skal vi have om et øjeblik og det er Simon, som gik videre fra i går som er den allerførste lytter hvis Simon svarer på forkert på et af de seks spørgsmål, som vi stiller ham så ryger han ud, og så kommer der en ny lytter til som ikke har været igennem i quizzen overhovedet i løbet af ugen mm. så det vil sige, at, at vi kan faktisk stå i den situation at der er en person som bare kan svare på et spørgsmål og så hvad det er det eneste, der skulle til for at få et luksusophold på Bornholm. Det er simpelthen rigtigt. Og det var faktisk det, Simon han gjorde i går, da han løb afsted med Petræpakken og blev dagens lokalmester. Men altså om et øjeste blik, så er vi et luksusophold for to personer væk til Pernod. Her var det Just Stone og nummeret no Diggy on Me. Og det var jo Just Stone, som i går optrådte på... Øh, roskilde Festivalen, og hun optrådte på det, der hedder grøn scene, som jo ikke, nej, hvad hedder det? Det hedder den ikke, den hedder, den hedder øh, metropol, det hedder med, arena arena hedder scene. en lille scene. Ja, og det der jo er, det er, at øh, jeg forsøgte at gå ned og se hende i går, for jeg synes jo, hun er en, en dejlig, dejlig dame. Ikke? Men der var jo simpelthen så proppet, øh, så jeg kunne, ingen gang, altså, jeg kunne nærmest ikke engang se teltet, så mange mennesker var der, og det må være en fuldstændig helt surrealistisk øh, oplevelse for hende selv. Hun er jo øh, en engelsk pige, som jo kun er 17 år, og som jo har vundet sådan slags stjerne for en aftenkonkurrence i, øh, i England, og har jo været helt almindelig ukendt til, indtil ikke for længe siden. Og det må være underligt, at så komme og spille et job i Roskilde, og så spille på en altså meget, meget, meget stor scene. Og så er der fuldstændig proppet overalt, og folk bare står i tusindtal og visker på en, når man er 17. Og helt måde, mod ja. til ikke mindst. Simon, yeah. velkommen til programmet. Tak skal du være. Simon, øh, må jeg spørge om noget? Du bor i Nyborg, men der. hvorfor er du egentlig ikke på Roskilde? Oh, ja, hvorfor ikke på Roskilde? Jamen, jeg har sådan set aldrig været på roskilde Festival. Jeg er mest kommet på Langland og på skanderborg Festival, altså. så, så du er til mere, hvad kan man sige, lidt mindre intime koncerter? Ja, det eller det festivaler. Sig. Det kan man godt sige. Grunden til du med, Simon, det er jo fordi, at du er den, der gik videre i går fra lokalmesterquizzen. Og hvis øh, du går igennem Sines seks spørgsmål i dag, så er det simpelthen dig, som øh, skal afsted med fruen til øh, Bornholm. Men vi har også Sandy med på telefonen. Hallo Sandy. Ja, hello? Det er jo altså øh, dig. Hvis det er, at øh, Simon han svarer forkert, så er det dig, som bruger videre i kvissen. Ja. Yep. Du håber selvfølgelig på, at Simon han, øh, ikke kan svare, ikke? Jeg håber på, han går helt op til det sidste spørgsmål og så svarer forkert. Nå, og på den måde der, for så har du kun et spørgsmål. Ja, selvfølgelig. Det er godt regnet ud, men Simon, det er dig, det handler om først. Her er spørgsmål nummer 1. Et. et af Roskildes allermest kendte borgere. Hun hedder Lise Nørgaard, og hvad er det for en dansk tv-serie, som hun er mor til? Er det A. Krøningen eller B. Matador? Ja, Matador. Det er fuldstændig korrekt. Spørgsmål nummer to. Lige efter Danmark blev Europamester i 1992, der spillede et kendt band på Roskilde Festivalens Orange Scene. Men hvilket band var det? Var det Nirvana eller var det Soundgarden? Det var Nirvana. Det er fuldstændig rigtigt, Simon. Så kommer spørgsmål nummer tre. Uden for Roskilde ved tre kroner. Tre kroner ligger Roskilde Universitetscenter. Hvilke fag har flest studerende? Er det A, dansk eller er det B, kommunikation? Nå, det må være dansk. Simon. Ja. Farvel. Farvel Simon. Tak for det. Og Sandy. <laughs> Sandy. det var altså på det tredje spørgsmål, han svarede forkert. Hvad vil dit svar så være? Er der flest studerende på dansk øh, eller kommunikation? kommunikation? Det er sådan set rigtigt nok. Sandy, du kommer fra Aalborg i 24 år. Det er godt, ja. Og jeg gider ikke at, vi gider ikke at spørge mere til dig, før at, uh, du måske har vundet quizzen. Her kommer spørgsmål nummer 4. Gratisavisen Roskilde Avis udkommer hver onsdag, men hvad hedder redaktøren? Hedder han Kim Belmark, eller hedder han Erik Svendager? Det bliver et skud. Jeg tror, jeg tager A. Ved du hvad, sagde Det Det er så godt skud. Det var nøjligt. For det var jo rigtigt. Ja, så går der til gengæld en af mine kammerater. Hvad hedder biskoppen i Roskilde? Hedder han A, Jan Lindhardt, eller hedder han B, Johannes Møllehaave? Ja, det bliver også et skud. B. Du siger B? Johannes ja. Møllehave? Ja. Farvel så, Andy. Det var, Johan. Robert. Hey. Ja. Du er politimand? Ja. Hvor er du er politimand henne, Robert? København. Du er i København. Er du i det, der hedder Beredskabskorpset? Nej. Afdelingen hedder det. Hvor, Hvor er du så? Det er det hemmelige. Kriminal. Nej. det har jeg altid drømt om. Jeg ja. synes, at I skulle sætte det ned, sådan, så man godt kunne blive kriminalbetjent, selvom man er lav. Det kan man også godt. Ej, vil du hvad, så skifter jeg et i Men ikke når man er 1,12 m høj, så er man alligevel også for lille. Robert, der er to spørgsmål øh, tilbage. Du skal lige fortælle os øh, først, hvad hedder øh, biskopen i Roskilde? Ja, det er A. Det er, rigtigt. det er fuldstændig rigtigt. Han hedder Jan Lindhardt. Det er rigtigt. Det sidste spørgsmål, Robert. Kommer man fra København til Roskilde og drejer til højre efter den røde port, så kommer man til et springvand. Hvilke dyr er dette springvand udsmykket med? Er det A, svaner, eller er det B, frøer? Øh, uh, det er frøer. Kan du høre, hvad det var? Ja. Det betyder, at du skal altså ikke sidde og øh, efterforske kriminalsager fra på torsdag og til og med søndag. Så skal du til Bornholm. Ja, tak, mand. Det skal du da. Kan du? Robert, tillykke med det. Tak skal du have. Øh, hvem skal du have med til et luksusophold på SES? Det skal jeg, min med min lille søn. Ej, hvor er det hyggeligt. Det er perfekt, ja. Hvor gammel er du egentlig, Robert? Jeg er 28. Du er 28. Og hvor gammel er fruen? Hun er 33. Brug oh, at ja, det bliver jo rent i Det gør det ikke det? Det gør det, det kan ikke blive bedre. Kan man sige, det bliver en seks ferie Ej, aber, ja, måske. Hvor gammel er knækken? Han er et år 5 måneder. Nå, men så skal han jo tidligt i seng, så passer det jo rigtig godt sammen. Ja, <laughs> det kan du ret i. Robert, skulle du have været på arbejde? Nej, nej, jeg har taget fri da. Jamen, øh, i næste uge, tænker jeg på. Nå, øh, nu har jeg ikke engang på min fridag. Jeg tror faktisk, det passer lige med min fridag, Ellers så tager jeg bare en ekstra. Der ellers, er er der sikkert, ellers er der sikkert nogle forbrydere, der også skal findes frem til over, over på Bornholm. Ja, ja, ja selvfølgelig. Robert, vil du være mange gange? Tillykke med det. Hvis du lige bliver hængende, så får du meget mere at vide om, hvordan du kommer til Bornholm. Tak skal du have. Tillykke og rigtig god nej. weekend. Tusen tak. Hej. Hej. Hej. Det var jo fantastisk. Ja, han blev da glad. Det gjorde han, og det kan og, jeg godt lide. Og jeg vil også sige, at øh, nu er jeg jo ikke med næste uge, for næste uge der holder jeg jo noget noget sommerferie, og så er det jo Anders Lund og, og dig, som skal hygge. Jer. Mm. Og der er jeg glad for at vide, at I har en betjent med. Ja. For jeg mener sådan to drenge, som jeg ikke kan nemt blive rådet ud noget råd, Og når jeg så ikke har lillemor med til at passe på, så er jeg så glad for at I har så har en øh, politibetjent med, ved en, en fornuftig politimand på 28 ja. år, der hedder Robert der. Ja, godt. Det synes jeg er dejligt at vide. I næste uge, der starter vi en ny omgang lokalmesteren. Det kommer til at handle om Samsøk Godt sige, og, øh... Nej, ja, altså, det Nej, altså, den kommer til at handle om bondhold, ja, at handle på men om. man kommer til at vinde en rejse til Samsø. Det er rigtigt, at opholde på Samsø, og ikke mindst også billetter til Samsø Festivalen. Sids- no, no. de spiller øh, søndag aften kl. 24, midnat, 00 på øh, orange scene. Det bliver spændende at se, hvordan, at øh, det er jo et homo -orkester, kan man godt sige, uden at være øh, nedladende ja, eller have fordomme. Ja. Men det er et homo -orkester, og jeg glæder mig til at se, at efter scenen skulle de have et større udstyrstykke med. Altså, de skulle have egentlig kulisser med på, øh, på scenen. Eller hvad hedder sådan noget? Scenografi? Hedder ja. det det? Ja. Det gør det vel egentlig. Det tror jeg, det gør. Om øh, cirka en halv time, så får vi besøg af Danske Nephew. Øh, og Nephew skal jo spille i dag. Øh, og har været ugens album, hedder det det? Ja, det gør det. Hele ugen på B3. Og hvis du har et spørgsmål til Nephew, så kan du stadig nå at sende det til os på vrindsk-dr.dk. Og... Oh så øh, er vi netop blevet orienteret om at vi har også en lille overraskelse for det skal nemlig overrækkes en øh, ret stor check hernede. en check på 50.000 kroner det er en check som øh, vi har glæden af at kunne overrække direkte i radioen det er nemlig øh, nogle musikhjælpspenge som skal gå til nogen som har gjort et godt har lavet et godt initiativ inden for dansk musik så vidt jeg har forstået ved du, hvad man næsten altid kan sige med sikkerhed? Nej, det er, at når, når der samler sig en gruppe af mænd, og mænd ligesom klumper sammen i, i, i en klynge, så ved man, at der er ved at blive tændt op i en grill. Det er faktisk rigtigt, og det er det, vi skal tænde ud. Lad os prøve at få skruet helt ned for musikken, så vi kan høre, hvad det er, vores grillmester, Lars Køkker, han har gang i du er simpelthen ved at lave en lille pyramide, Lars. Vi skal i gang med en indslaget, der hedder Katte Du har ca. 25 zippets, de der optændingsblokke, og tændvæske på grillen. Stop. Det der, det er sikkerhedsmæssigt uforsvarligt. Det er det overhovedet ikke, for det er simpelthen pisse ned på den her festival, så det er ikke sikkerhed. Altså, der er vand nok, hvis det går galt. nu sender jeg ild til det. Sådan. Så er der vist ild i en zippet. I en ud af 64... Altså en helt pakke bruger uh, Lars Køkker, vores grillmester, når, når uh, der skal tændes op i grillen. Og de ud det... af vores grill, kan jeg sige, at der røber det uh, petroniumsvæske, eller optællingsvæske, ned på græsplanen. Køkker, det er jo den sidste dag uh, i den her uge, det er den sidste dag, vi sender for Roskilde. Hvad har du med, uh, har du tænkt over det, at sidste dag på ugen, det skal være et, et lidt lækkert måltid? Det har jeg i hvert fald, og, øh, altså, det har jeg, og øh, på sådan en festival her, der ryger man rundt med junk food og dårlige bøger og så videre, så jeg tager en majskoblet med, så det skal, vi, det skal vi grille. Ja, fordi vi har nemlig fået en mail på vriendsk hvor hvor der er øh, en pige der siger, jeg skal holde pigegrille aften i aften. Om der er noget sådan øh, specielt øh, der, der er godt at, at, at til, til øh, godt at grille til en pige aften, Lars Køkker? Godt at grille til en pige Ja. Altså, normalt, det man kaster på grillen, altså ud over det her projekt, det, det er kød. Normalt. Men altså majskobler til en aften det er fint. Okay. Og så er det et, et, et, et, et lille kalkumpryster, og måske lidt kylling. Så kan de virkelig glade. Jeg synes, Lars han er lidt overstadet i dag. Ja. Jeg, jeg synes, tror, at... han virker som et, et barn på 12 år. Men sådan bliver han, som når han ser levende ild. Æm, det er altså æh, majs. Og så tror jeg også, at vi skal prøve at, at lave popcorn. Det ved han bare ikke rigtigt nu, Det har han ikke fattet. Men øh, vi skal også prøve at lave popcorn på grillen. Og øh, det kom som en overraskelse for, dig, kan jeg se Lars Køkker, men det er det, vi skal, når vi skal... Pænt slaget, Check Beastie Boys og oh, You Gotta Fight For Your Right To Party. Beastie Boys spillede på festivalen her for... skal passe på, hvad jeg siger, men jeg tror, det er en 4-5 år siden. En uh, fantastisk koncert. Og mm. hip-hop er der altså også masser af i uh, år. Blandt andet dansk hip-hop, 9'eren. Debuterende kan man godt sige I hvert fald snart plade Debuterende 9-åren fra Aalborg Han skal spille i dag Yoga'en skal blandt andet spille på søndag Og LOC-gæster også festivalen Og Nødt skal spille i dag Ja, men nerd kan man vel ikke rigtig kalde hip-hop det? Er det ikke en blanding af R'n'B, pop-hip-hop? Man kan da godt kalde det lidt hip hop Hip-hop-rock Krok på en hip måde. tre sender øh, direkte fra festivalen, som vi gør nu, øh, i eftermiddag sender monkey business mellem 15 og 18, og senere er blandt andet Tony Scott værti mellem kl. 18 og 24, hvor at vi også blandt andet sender live koncerter. Og ikke mindst i morgen aften, der har vi vores store IBU sending som det hedder. Faktisk sender vi ud til cirka 25 lande i hele øh, verden, øh, primært i Europa. Hvor vi sender øh, livekoncert direkte fra de forskellige scener her på fest festivalen. Så der er masser af festivalradio på b 3 i den kommende weekend. Om ikke så færdig lang tid, så får vi besøg af nephew. Mm. Og sidst, at øh, jeg intervjuede dem, ikke, der var de meget afslappede og sådan, at de var færdige med pladen Næsten lige blevet færdig med den, og... De så ud til at være meget cool omkring det. Mm. Men jeg kunne godt tænke mig at vide, fordi de har gået ret stærkt for nephew, ikke? I, i, I januar var de nærmest ukendte, og nu er der rigtig, rigtig mange mennesker, der kender dem. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad deres mavefornemmelse er omkring den koncert, som de skal give i morgen. Fordi jeg tror, at der bliver pakket i det telt, der spiller. Godt forestille sig, at der er en form for nervøsitet. Det tror jeg da helt sikkert, der Og jeg tror da også, at de er lidt stresset over at blive... Og fra den ene dag til den anden. Det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Nephew, de gæster om et øjeblik, hvor vi blandt andet stiller de spørgsmål, som du har sendt ind via mail. Frem til P3-nyderne, der er der her blandt andet Cardigans. Cardigans, og oh, you get what you give. Nu skal vi til København og Radiohuset for EP3-nydernes studie, sidder i klar, klokken er 11. Altså, Roskilde, er vi Via Satellit. Live fra årets Roskilde Festival. Danmarks Radio præsenterer stolt. De sprøde heste. Signe Lindqvist. Og Anders Breinhold er... De sprøde heste. Brrr! Jeg kan stå og kigge ud på... Øh... Det har Ovalen på øh, Roskilde-festivalen, hvor vores område ligger ved. Og jeg må sige, der er kommet mennesker, øh, og de ser øh, forholdsvis rene og pæne ud. og det så er så mennesker, der lige er kommet i dag, det skal jeg ikke kunne sige. Eller øh, om det er nogen, der simpelthen bare har fundet sådan nogle ordentlige badeforhold ude på selve campingpladsen. Øh, Røg op fra Grille, der er igen gang. Meget, meget, meget, meget stor gang i øh, ølsallet. Og jeg tror, det er lidt som øh, du sagde tidligere, sine, Det er det der med, at man... Men, øh, man tager, at det der hedder en repressionsøl. Jamen man sadler på... Øh, Samme hest, som man faldt af i Speedway-maskine, som kørte rigtig stærkt i går, ikke? Ja, men man kan se, at hun det holdt. Man kan se, at folk er meget glade for, at solen skinner, og at uh, uh, man begynder at kunne få noget tørt under fødderne, og ikke kun, at det er sjask og mudder. Vi har uh, to store opgaver i uh, denne her time. Blandt andet skal vi stille de spørgsmål, som uh, du, som lytter er De Sprøde Heste, uh, har, stilt, eller har skrevet ind til til uh, Nephew. Og så skal vi altså også overrække en, uh, en uh, egentlig officiel pris. Vi skal så ikke overrække den, men vi skal... Vi skal dække, at den bliver overregnet. Vi skal lægge sendetid til, at dansk musik får nogle, nogle penge. Det er 50.000 kroner, som bliver givet væk af bl.a. Tuborg, og ikke mindst også Roskilde Festival. Og nu står Esben Danielsen og talsmand for Roskilde Festival, og Claus Thune, som er sponsorchef hos et mindre dansk bryggeri. Og de her, <laughs> øh, hvad er det, der skal ske? Jamen, øh, vi synes, at øh, der er nogen, der gør noget for dansk musik, som skal hjælpes. Så kan du ikke sige mere på nuværende tidspunkt. Men er det ikke noget, man skal gøre det kort, når det er radioen? radioerne? Jo. jo, ikke nødvendigvis. Vi har en hel team. Det er du altid lært mig, Men altså, tanken er så at gå ud og grave lidt i undergrunden, og så finde ud af, hvem, hvem gør noget, der batter. Øhm, og det har vi været med til sammen med Tuborg, altså vi at indstiftet en musikhjælp, som har givet instrumenter til musikere. Og så har vi faktisk her sørget for at finde et lille beløb begge to, så det bliver til 50.000 i alt, som er et lidt større end et lille beløb, som vi kan give til et helt særligt initiativ. Espen, nu når dem, som skal have prisen ikke er kommet endnu, så kan jeg godt tænke mig at høre, du ser, du ser glad ud, du ser frisk ud, du virker ikke særlig stresset. Hvordan går det sådan overordnet den festivalen indtil videre? Jamen altså, solen skinner, og vi har jo ikke haft nogen afbud for hovednavnet i dag, altså, så så har jeg ikke noget at brokke mig over, vel? Nej, nej. Men, men som sine, hvad var det, du sagde tidligere, da Esben kom, og så meget glad ud? wu er heller ikke kommet nu, vel? Nej, men det er jo hip-hop, så Ye vi kaster bare nogle håndtegn. Nej, men de mener, de det mener jeg selvfølgelig Men at få syv sorte artister fra USA, med det. <slight> vi skal altså overrække tjekken uh, på de 50.000, og så kigger Nephew og også forbi om et øjeblik. Ja, vi står altså her på Roskilde-festivalen, og vi har jo noget, som jeg ved, at folk bliver rigtig, rigtig glade for. Nemlig en stor check Anders. Nemlig, og penge, det er jo altid godt, og... Øh... Vi skal måske op med at sige, at det, der sker, det er, at øh, for cirka en halv time tid siden kommer to glade mænd løbende ind og siger, vi skal i radioen, og vi siger så, nej, det skal I så ikke. Og det er så Esben fra øh, <laughs> Roskilde Festival, og det er Claus Tune fra, fra Tuborg. Og Claus, øh, jeg kunne godt tænke mig at spørge, nu er I jo øh, øh, hovedsponsor på den her festival og har grønkoncerter og sådan noget. Er det ikke blot, øh, lidt ligesom at til Danmark, de er gået ind i musikbranchen, jeg har det, liksom, de er der nok for at få de unge til at sende lidt flere sms'er. Er jeres ikke et sådan stort luftkastel? Det synes jeg absolut ikke, det er. Altså det har i mange år ikke været nogen hemmelighed af øl og musik. Det sådan på en eller anden måde hænger sammen. Og vi yder jo så lidt ved at støtte fantastiske initiativer, ligesom eksempelvis Roskilde Festival og Grøn Koncert. Nu synes vi så, der var en idé i at efterhånden begynde at give lidt tilbage til de her fantastiske musikere, som også hyppigt anvender vores produkter. Og så stiftede vi Tuborg Musikhjælp for to år siden. Og det gjorde vi med så stor en succes, at Roskilde Festival fandt det interessant og egentlig også gerne ville være med. Derfor etablerede vi så i år tuberåd Musikhjælps pris, som er en lidt større pris på 50.000 kroner, som vi så i fællesskab har fundet et øh, rigtig fornuftigt initiativ. Vi gerne vil, øh, vil dele de her penge ud til. Og Jespen, hvad er kriterierne for at få den her pris? Grundlæggende har det været vigtigt, at det er nogen, der arbejder, kan man sige, vekslet eller i undergrunden, og nogen, som traditionelt har svært ved at få hjælp eller få støtte, måske endda fordi de arbejder på privat initiativ, hvilket jo ikke er nogen dårlig ting. Altså nogen, som i virkeligheden gør det meget selv. Øh, og så skulle det også være nogen, som, øh, som det kom lidt som en overraskelse for. Altså nogen, som havde knoklet øh, og ikke forventet, at der var nogen, der havde lagt mærke til dem og ligesom øh, ville bakke dem op. Nu kan vi ikke trække spændingen længere. Hvem skal have 60.000 kroner? Jamen altså, vi har peget på øh, et hjemmeside-initiativ, som er med til at få bands frem, altså lave den helt svære stykke arbejde med, at bandet når deres publikum, også når de ikke står på scenen, og måske endda give dem mulighed for at komme på scenen. Så det er mymusic.dk, som øh, pengene går til. Og øh, Claus Thune, sponsorchef hos Tuborg, vil du ikke være venlig at øh, overrække tjekken på 50.000 kroner til øh, Martin fra mymusic.dk? Mange tak, Claus. Uh, tak skal I have. Det var et meget tiltrængt uh, tilskud. Uh, jeg vil sige til Claus, at uh, det er bestemt ikke noget luftkastel. Altså, hvis, hvis vi ikke har fået den her tjek, så havde vi måske ikke kunne fortsætte til 1. april, hvor vi uddeler et legat. Uh, jeg vil godt sige tak til vores, vores brugere, vores 140.000 brugere og, og vores, vores besøgende. Alle de banes, der ligger derinde, vi har omkring 4.000 banesliggende. Øhm, og så til øh, Anders Råd Jensen for hans, øh, hans vejledning og hans tålmodighed. Ikke fordi vi er langsomme i opfattelsen, men fordi tingene er gået lidt hurtigt siden 1. april. Og øh, til vores skribenter, som øh, for mig ser, se er ikke bare skide gode hver for sig, men som også er et, er et helt suverænt team. Og... Øh, Martin, det er jo nærmest ligesom at være til, til Dennis Music Awards. Ja, <laughs> er ikke, meget lang tid om det. Nej, Æm, du virker bare glad nej, du virker og rør. virker. Det er kun du, godt du, Martin. Martin, prøv du, da det er jo dig, der er en af mændene bag mig musik, prøv at forklare, hvad det, hvad, hvad, det hvad det er for en hjemmeside. Æm, først og fremmest vil jeg lige sige, at Morten han er blevet, blevet forsinket, så han kunne ikke nå det i dag. Det var et meget kort varsel, så Morten startede i 98, <laughs> så Morten er hjørnet. Han skal i hvert fald have en stor tak. Æm, øh, det er en hjemmeside for. Øh, bands som kan gå ind og lægge deres musik ind som, hvor, hvor det er gratis at uploade, det er gratis at downloade og alle folk kan orientere sig om hvad der foregår i undergrunden derinde øhm, og så har vi en redaktion der anmelder de bands der kommer ind og så uddeler vi et legat hvert år omkring øh, 1. april Tillykke med det og øh, den her hedder altså mymusic.dk siden jeg tænkte på øh, Esben og Claus hvad hvis I lavede sådan en øh, årets radioprogram og 50.000 på en tjek og vi udlører det omkring i 14. siden hernede øh, det, det synes du lige vi skulle finde på Ja, de, de, de har jo nærmest lige fundet på det her. Nej, det passer ikke. <laughs> så det er altså en dårlig idé. Ja, også mest for jer, så jeg en skyld, så synes jeg, at vi skal gemme det til en anden dag. Tak skal jeg have, og øh, endnu en gang tillykke til mymusic.dk. Hold, hold da op, der er Eddermame gang i den festregette damer. Der er vel det, man kan sige, øh, men, men i, i fagsprog vil kalde øh, tekniske problemer ja, ved, afviklings udstyret. med afviklingsudstyret. Prøv her. Nu er øh, Nephew kommet til vores øh, bord her, i vores sendeområde, mm. og inden at øh, vi stiller de spørgsmål, som du som lytter har været med til at stille via hjemmesiden, så skal vi høre et af numrene fra usa dsb albummet som øh, udkom i, øh, i onsdags. Og det er et af de numre, jeg aller, aller, aller bedst kan lide. Det hedder Best Worst Case Scenario. Best Worst Case Scenario fra usa DSP-albummet med Nephew. Og jeg håber ikke, at det nummer bliver en, en radio single, for det er pisse svært at sige, hvis man skal være lidt ungdomsfrisk, og det skal gå lidt stærkt, Ja. <laughs> Jamen, det hedder den worst... Worst and best case scenario. Så er det, for, så er det forkert to gange? Du har øde dig. Før og efter nu, så er du best worst. Det er bare, det er mere, hvis det var, at du skulle rette det til det også, Det er også lidt når man har inviteret nogen i studiet, det er det, man vil kalde dårlig research. Simon, Christian, Kasper og Søren, velkommen til programmet. Og øh, tillykke med... Øh, Albumudgivelsen øh, Albummet det kom i, øh, i onsdags Og hvad, øh, hvordan havde det sådan onsdag morgen, Og I vidste at nu kunne folk gå ud i pladebutikken Og kunne få pladen Det var fedt at, at vide at, at, at nu er og, jamen, Det er nu en tilgængelig Det var faktisk noget vi ventede på længe Var I Nej, ikke. men altså vi har ventet fire år ikke? Så man er selvfølgelig lidt spændende på det Det må vi da indrømme jamen, Er det ikke sådan lidt at man vågner og så går man ned forbi øh, Den lokale phone eller hvad der nu lige ligger i nærheden jeg skal lige se om den står på hylden For at være sikker på at, at den er der jo, altså her til morgen, hvor jeg stod og ventede på at skulle øh, se Roskilde, så stod jeg lige og kiggede ind af vinduet ved Fona ved Nørreport for at se, og oh, så stod den inde på disken. Det, det er da lidt fedt. Men øh, der er jo mange, der spørger, hvorfor den første er kommet nu, den her plade? Jamen, det er der mange, der gør. Og der er også nogen, der næsten har været sure på os over, at der er gået noget tid, siden klip øh, begyndte at blive spillet. Men det, øh, det er der jo gået, fordi at vi, øh, vi sådan startede med at, at og sende noget af det første, vi havde færdigt til P3, for bare at teste, om det kun var os selv, der syntes, det her var svinefedt. Det var det så ikke. Det var jo fedt, men det var så også øh, den bagdel, at, øh, at vi jo ikke var færdige med pladen endnu, så vi har jo... Ligesom brugte den tid, der skulle til for at få en fed plade færdig og ikke ville uh, gå på kompromis. Og derfor har det taget det her cirka halvår siden det første nummer begyndte at blive spillet, før vi var klar med pladen. Men der er jo mange, der har spurgt, uh, for eksempel en mail her fra Peve, der siger, hvorfor tror jeg, at jeg og formodentlig andre uh, aldrig havde hørt om jer før, før I udgav den her USA-DSB? Fordi at, uh, I er jo et fremragende band, og jeg blev selv overrasket over at se, at I havde lavet mange plader, eller i hvert fald plader før. Hvor har I gemt jer selv, og hvor har I gemt pladerne? Hvorfor har man ikke hørt om jer før? Vi udgav en plade tilbage i 2000, der hed Swimming Time på et, et lille oceansk pladselskab. Øhm, grunden til, at vi fik kontrakt dengang, var faktisk også, at vi havde, vi havde en single, der hed Downtown Europe, som var med i noget, det hed på P3 dengang. Øhm, det var sådan en lytterstemt hitliste, hvor det, hvor det nummer det lå i over 20 uger, og vi endte os med at blive årets demoband dengang. Og derfor fik vi sådan en pladekontrakt, og så blev pladen udgivet, men ligesom det... Efterfølgende øh, PR-arbejde. Øh, ja, den plade, den kom ikke rigtig, den kom ikke rigtig ud i. Jeg sagde du siger mig, at det efterfølgende PR-arbejde var til at lukke op og skide i? Okay. Så vi forblev sådan lidt hemmelige, og, og derudover så, så lavede vi heller ikke lige så fed musik, som vi gør nu. Altså, det er en plade, vi er stolte af den gamle, men, men den her er klart mere det, som, som er vores udtryk. Jamen så lad os da høre et nummer mere fra pladen, og nu håber jeg så, at jeg siger det rigtigt. Er det ikke rigtigt, hvis jeg siger, at den hedder Blå og Black? Nej, det er forkert. Nå, no, så hedder I... den Superliga. Ja, det er rigtigt. Det er Superliga, kan jeg høre. Her var der altså en left view over nummeren Superliga. Og hvis man skal kategorisere spørgsmålene lidt, så er der kommet øh, flest omkring, hvad kan man sige, tekstuniverset. Og... Øhm Jens Kongstad, han skriver blandt andet, han synes, at det er fantastisk, at, at I synger, der Simons synger på både engelsk og dansk. Men hvorfor øh, har I valgt den her kombination? Jamen, øh, det er egentlig ikke så meget et bevidst valg. Altså, det er mere bare det, der nu kommer ud, når, øh, når jeg prøver at skrive tekster til, til de sange, vi laver. Ja. Øhm, og så, øh, så, så, så blander det sig egentlig bare, det sabber sådan lidt rundt fra det ene til det andet. Det er måske et udtryk før, at jeg selv er en ivrig i tv-sabber. Så det, så det ligesom bare øh, går ens, og jeg synes egentlig, det også lyder meget godt sammen eller hvad kan man, sige, det, det, man, man lægger ikke mærke til, at det skifter der er mange, der sådan melder tilbage, at de egentlig først opdager det på dansk til dels øh, efter, efter 4-5 gennemlytninger eller sådan noget. Ja, jeg synes tværtimod, det falder mere i ørerne altså på en eller anden måde, at det bliver mere markant når det er, når det er begge dele jamen det synes jeg også selv der er også en, der skriver, at jeg selv voksede op i en 100% Raider-tid, men hvordan, eller eller delen fandt de på det der med Twix og Raider? Øh, jamen, det er jo også, øh, fordi at jeg og vi er opvokset i en 100% Raider-tid. Øh, det var jo en skændsel, da det ændredes over til at hedde Twix. Før synes man jo, at de var helt galt på den syd for grænsen, når man var i Holland og Tyskland og sådan noget, det hed Twix. Ej nej, Raider hedder det fandme. Så... Så fik vi sgu også euroen på den front. Men nu det er det jo Simon, der skriver teksterne. Hvor meget øh, synes I selv, at det også er et udtryk for, for det, I gerne vil med altså, det, det, er jo blevet en del af, det, det er jo blevet en del af vores udtryk på en eller anden måde. Øh, altså der, jeg synes, der er noget super fedt i Simons tekster. De har meget indhold. Øh, altså der er mange, der spørger, hvad, hvad meningen er med dem og sådan noget. Og det, jeg mener, hvis man, hvis man virkelig sætter sig ned og lytter godt efter, så, så ligger der en eller anden mening i det. Nu går jeg også rimelig op i teksterne og sådan noget, og jeg synes, det er fedt at lytte til. Så der, der ligger en, en masse gemt i dem. Der må der være nogle gange, hvor I siger, prøv at høre, det der, det holder ikke. Altså, det ord der, for eksempel, jeg kædebremser min SCO eller en Nefa-lygte, det er mange af de der udtryk, det var nogen, som vi fandt ud af fandtes, da vi var 14, 13, 14 år. Altså, det er sådan nogle teenage-udtryk for det, slut 80'erne. Ja, det er det netop... Øh Ja, jeg ved, jeg har ikke selv sådan rammet det ind og tænkt, at det er en masse udtryk derfra, men jeg kan godt se, at der er også andre, der har sagt, at hvad er det for noget med cykellygter og Darth Vader og alt muligt med Twix og Raider og sådan noget der. Men giver det hele mening, Simon, eller noget af det ligesom også bare... Ja, det synes jeg, det, det giver mening. Altså, det, det er jo ikke fordi, at der, at der i nogle af sange er en bestemt historie om en, der står op, og så er han glad, og så ender han med at Køben øh, Elgård Stivoli Og så bliver det fedt det hele Det er mere sådan, øh, det er mere nogle, sådan nogle fragmenterede billeder som, som, Og slogans Og alt noget Du ved sådan noget Bomber det mange af ord øh, Som alt i alt giver en eller anden mening På en eller anden måde Jeg kan ikke selv, øh, altså jeg kan ikke selv analysere det og sige Det her handler det om Men for mig så giver det hele sådan en et samlet stemning som, som i hver sang Som ligesom passer til hvordan, øh, hvordan den sangs stemning er hvis vi for eksempel tager et eksempel, så er der en, der skriver, hvad mener I med min fredags ABC og min lørdags 1, 2, 3? Det, der mener vi, at, at, at weekendens bibelskole jo er en, en stor natopose med øh, våde var <laughs> Bjørnebryg. Det kunne det være. Nu hedder sangen Melk og men det er jo så for at illustrere, at det både kan være God rødvin eller god mælk. Og det er så det, der... Med kalua vodka. White Russian måske. Det ved jeg ikke. Øh, men Nej. altså, det er, ligesom, øh, det er ligesom det, som er, som er øh, de ti bud. Fredag og Ved du hvad, jeg synes, at vi skal høre ikke milk and wine, men derimod øh, et andet godt nummer fra pladen, som hedder Blå og Black. Anders, du skal næsten have lov til at sige, hvad titlen her er. Jeg skriver ned nu. Det er Blå og Black. Et nummer, som Henriette Senden valgte. Fra, øh, under byen er, er med på er hun med på scenen i morgen Christian når, når I øh, spiller det her nu? ja det har hun sagt i hvert fald, så det håber vi meget på øhm, et af de spørgsmål der jo er kommet til jer det er øh, øh, hvem der opfandt øh, og hvem der ligesom startede bandet øh, og hvem øh, hvem gjorde Decimon? det Simon det er jo en let sag øh, hvad vil du sige noget altså jeg vil sige at øh, det er jo let som du siger det var mig der gjorde det det var mig, der gjorde det faktisk i sin tid. Vi startede jo på øh, universitetet i Aarhus, øh, hvor, vi, hvor vi startede på et studie sammen, og så første dag så, så jeg så øh, den eneste, jeg synes øh, lignede en, jeg kunne snakke med, som ikke var øh, fuldstændig øh, øh, dedikeret til kormusik og musik og, øh, og klassisk shallow. Øh, og han havde sådan langt hår ned til numsen, og sådan, det var Christian, så jeg spurgte, om vi ikke skulle lave et band. Det var sådan, det i Altså i virkeligheden var det jo sådan, at øh, jeg startede også på musikvidenskab der, og jeg syntes, det, øh, det var ikke rigtig mig, og kiggede efter nogle folk, jeg kunne lave noget musik sammen med, og fandt ikke nogen i løbet af dagen, men så var der Ølstafet sidst på dagen, og vinderen, det var simpelthen Simon, sådan en fyr der, sådan lidt spavlet med, med knallertgarn, og øh, jeg tænkte, okay, der, der skulle gang i ham, så jeg gik hen til Simon og sagde, hvad, skal vi ikke lave et band, eller hvad? Og øh, det var Simon med på, så jeg startede nephew i sin tid, og det er jeg selvfølgelig rigtig glad for, Stolten er. Kasper og Søren, kan I ikke fortælle mig, hvem øh, hvem, hvem startede nephew. Jeg kan for eksempel sige, at det er selvfølgelig rigtigt, at de er nok øh, grundlagde Nephew i sin oprindelige konstruktion, men hvis der er nogen, der har hørt Nephews første bud på, hvad musik det er på en CD, der hedder Tunes, så øh, vil de ikke kunne ikke særlig genkende, sig det musik, der er i dag. Jeg mener helt klart, at dengang jeg kom ind i billedet med min måske lidt øh, hård rock baggrund, så kom der mere distortion på, og øh, der blev det, der er i dag grundlagt helt klart. Det var men jeg, jeg, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige her. Altså, det, de to her sidder og tager æren for, for at starte startet bandet, men altså, det, jeg sige, det var nogle tanker, jeg havde gået med et, et godt, stykke, <laughs> godt stykke tid før det. At, at de måske så har dannet noget, og jeg har dannet noget for mig selv, og så har vi så øh, lagt det sammen. Står det, mig selv. Ja. Står så i morgen inden koncerten, er der i oplysning nu efter denne, <laughs> denne voldsomme diskussion? Altså, jeg, jeg er på vej hjem nu. Okay. Jeg skal lige høre, er, er, er det skal de høre, og det er måske det spørgsmål, der er kommet øh, flest af, og jeg kan også godt være, at I har svaret på det flest gange, men øh, vi gider ikke at spørge, hvem der fandt på navnet Nephew, det kan sikkert også blive en lang diskussion, men hvorfor hedder I Nephew? Nå, men nu vil jeg så godt vende tilbage til, hvem der fandt på navnet, fordi det, det, det var netop mig, øh, og man kan sige, hvad ville Nephew være uden navnet? Det er en stor del af det, men øh, hvis man lige skal forklare kort, hvad det sådan, sådan står for, altså... Det er jo et kort, velklingende navn, der ligger godt i munden, synes vi umiddelbart. Og så øh, ligger der jo et eller andet billede med sådan en lille irriterende dreng, der både kan være velfriseret til familiefesten og samtidig være pisse må irriterende. Og det er måske et meget godt billede på vores musik også. Det sidste spørgsmål, vi når her, det er en øh, dedikeret fan, som hedder Lukas, som har været inde på jeres øh debattside eller på hjemmesiden nephew.dk. Og øh, så i gæstebogen eller debatforumet har der været en livlig debat om, hvor I hver ser boede og sådan nogle ting. Og det som så er udgangen på, på, på spørg eller, hans spørgsmål lyder så, fordi at I så har haft succes med, med bandet og musikken, om I så har haft nogle af de her øh, meget, meget, meget dedikerede fane, som lige pludselig er ude for en dør. Jamen det er jo meget sjovt, fordi jeg har jo oplevet at være øh, på forsiden at se og høre, øh, selvom jeg aldrig har øh, veksle øh, lidt ord med dem, øh, med den historie, at øh, mit hjem er belejret af vilde tøser. Den historie kan jeg godt huske, og den virkede meget værdig. for jeg synes ikke rigtigt, at der var en udtalelse for dig, Simon. Nej, øh, der var hverken en udtalelse for mig, og der har heller aldrig været et eneste menneske øh, omkring min, øh, mit hjem, der, der overhovedet har vekslet et ord til mig i forhold til andet end, øh, gider du huske at låse porten og sådan noget. Så det, der, altså, jeg, jeg kan ikke det er meget mærkeligt at opleve, hvordan den slags fungerer, og, og se at høre til mekanismer, fordi det, det har intet på sig. Det er da klart, der er mere opmærksomhed nu og øh, vores personer og min person og sådan noget, men altså alt det der stalkeri der, det, det findes ikke i Danmark. Det findes kun I så Tak skal I have, dreng. Hvad kan I kort sige om øh, morgendagens koncert? Det bliver sgu fedt. <laughs> Stå op for helvede. Ja, det, er det er jo allerede klokken den. 13. Stå op. Nephew skal altså spille i morgen på det, der hedder Odeon eller Odeon. Sen i morgen kl. 19. Kære Bart Nord fra albumen, som hedder Uangodic. Det er en blade, som øh, vi har udgivet her på Radion, som øh, indeholder øh, de fleste af dem, der er været uanset her på på 3 i året. Indtil nu er der gået, ikke? Ja. År. Ved du hvad? Jeg kan, lige så godt, øh, jeg kan lige så godt sige det, som det er, Anders Breinhold. Nu har jeg jo øh, lavet uger, eller to ugers øh, radio med dig her, ikke? og jeg må sige, at jeg synes, det har været hyggeligt. at have i Ørstedsparken, og i den her uge har vi så været i Roskilde. Men der er en ting, som jeg er svært utilfreds med, ja. og det er vores gildmester, Lars Køkker. Jeg kan lige så godt sige det helt ærligt, for vi havde en aftale om, at der skulle... Øh, grilles øh, majs i dag, og vi skulle finde ud af, at man kunne lave popcorn på grillen. Og jeg har selv måtte lægge majsene på for et kort øjeblik siden. Og de majs, de når jo ikke at blive, blive færdige i dag. Hvad, hvad, hvad er din holdning omkring Køkken? Min holdning er, at øh, nu er det slut. Vores grillmester, han ryger ud. Ja, vi fyrer ham, gør vi ikke da? Han er fyret. Ja. Du fyrede fyret, Lars køkker. Og du skal ikke have taltid. Ja, det er fint nok. Nej. Du har fyret. Han er simpelthen fyret. Sluk for hans mikrofon. Ja. Øh, det, der skulle være, ja, hvad sket, det var, at øh, vi selv lige for to minutter siden lagt på, fordi at Lars Køkker ah, åbenbart Heller ville stå eh, i et backstageområde og forklare, ja. hvor god han var, han kom fra Danmarks Radio. Ja, og jeg vil sige, selvom at selvom vi ø, skal overskride nogle faggrænser, og selvom vi skal være omstillingsvillige, og vi ligesom skal, skal være flermedielle i de her tider, så vil jeg sige, at tale med Nefio, lave radio og grill majs, det, det, er er ja, det... det er for meget for mig. Ja, det er for meget for mig. det er der du ret i det, ja. det kan man simpelthen så, ikke. Så, så der vil jeg sige, at, at, at, at, at, at jeg ja, ja, ja, synes simpelthen, at vi fyrer Lars Køkker. Og så, ø, og så ø, i næste uge, når dig og ø, Anders er på Bornholm, så må I holde op med at grille, og så må vi starte med det, det er et nyt element, der hedder Katte ryges. Ja, katte ryges, det er altså simpelthen det, vi gør på Bornholm. Vi vil på vores mail, frinsk gerne have bud på, hvad der kan ryges. Ja, og altså alle steder på Bornholm, der er der jo de dejligste rygeovne, så jeg mener, der må være være masse ting, man skal prøve af. Katte ryges, godt røget, smerte ikke godt røget. Det var ikke det, jeg tænkte på øh, under indslaget Nej, ryges. men det var så det, jeg tænkte på. Okay. Og øh, det kan vi så høre på mandag, om, øh, om, øh, om det så er min idé eller Anders' idé, der får lov til at køre. Her, der skal være et ord som er på Uangåeligt-pladen. Det er det eneste sted, du kan finde live-versionen af Kashmir's The Aftermath, optaget på Roskilde-festivalen sidste år. Så er det slut, Sine. Du har øh, officielt sommerferie om øh, 35 sekunder. Ja, er det ikke pragtfuldt? Tak for nu til dig, Signe. Øh, lytter med på de røde heste Som næste uge altså sender fra Bornholm Hvor at jeg tager over og øh, samler Anders Lund massen op Og vi sender fra Bornholm Så sender os en mail du stor god idé om Hvad vi skal Absolut Skal og må have med I næste på Holm. Altså i Rønneby Og så må vi jo se hvor tingene går derfra Vores hjemmeside er dr.dk Skrådstræk Leg med den i løbet af weekenden Om det øjeblik er der varmefri fri